Rugăciune pentru porunca și taina pocăinței. Doamne Iisui Hristosie, Mântuitorule, te iubim, te slăbim și îți mulțumim, fiindcă să credem și să ne pocăim neporuncit. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. De aceea taina spovedaniei ai rânduit și prin ea de păcate ne curățit.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 ci si sono mutati della morte la via.